قرآن مختار معنی دن کو دمولان عبدالباری تفسیر قرآن دا بیالیس نمبر کیسد چپر تحبای محل لا ترنزی مسجد کی پر تیس چی دیزار نو کی شعر ددی دمیل آید پدر آساتی اشعادی تید سنت کیسد ایر شیر از دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از دین این چاک جنگی آرار سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توہیدی نمبر 031 را رحمت مې راسم انزل الله او سق نه ته آرام خپل د طرفنا طرف نه الله پیغمبر په خپل بیا غمباره وانزل مؤمن نه په دا سکارې لم تره چتا تاسوونهویلليدللی واز زبللهین نه کفرو مراد مل کېې چې مل کې رالیګې واز زبل کفرو او الله ذا برکه کافرله ظالکهجزذاول کافرین او دا د سدا د کافروسم اتوب الله بیا الله به مهبانی و, و, و, و کې من بعد دظالېپس د دی نه الله من شو په چاچو غواړي والله غفو رحم الله د بخون کې الله مخکیت کېو خبرهوه چې الله آرام رایې په خپل پې غمبر سکیله دا ې پ غمره اسلام ډیرر خپو صابی خپلخوا تختیدل غمجننو نو الله ربو لی عزت توې دا ټیم کې ما پاغه آرام راولې ګ په مؤمنانو چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم سره کله وو ما هغه مؤمنان چې کوم د نبی صلی الله علیه سره وو او په نبی صلی الله علیه وسلم په دې شو او صحابو ته आवाजونه وکړه کوم صحابه چې په مخه روانو چې کله आवाज او توشه حضرت عباس رضی الله عنه ته आवाज وکړ نو ټول راغول شو بیا په دښمنانم لا وکړه او بیا الله رب لی عزت غلبه ورکړه واللہ غفور الرحیم اللہ دے بخون کے مہربان یا ایوہ اللذین آمنوا انما المشرکون نجا سن یا ایوہ اللذین آمنوا ای ایمان والاو انما المشرکون نجا سن یکنان مشرکان دی پلیتا سلو رم مانے ادھا جہادا او دا براعت بلا طریقہ چی د حرم دا داخلین ادھا دا کافر منی کئیں او دے زینہ بین کسم دا حل کو ذکر کئی طلاعات نمبر اٹھتیس پوری حالات دا اہلی کتابوں یا ایوہ اللذین آمنو دا ارپسی آیتنا ذکر کئی دونت تیس نمبر آیتنا یا ایوہ اللذین آمنو ایمانو علاو انما المشرکون نجسن مشرکان دی پلیت فلا اقرب المسجد الحراما دی دنن از دیکی گی مسجد حرامتا بعد آمیم حازا پسد دیکالنا انا دادا چید دا دا دینا پسدنا دیئے مسجد حرام خاطرانو شیئے <تصف> وإن خفتم كيرے گئے تاسو حیلتن غریبینا کتوای جیره غریب بشم دیسره خدمات تجارت دی نو يفسوف ويغنیکم الله ذروه کمال داره وکي تاسو لاله من فضلې ذقبل فضلنا اللہ ان شاء اكو غری الله ان الله علیم حکیم الله دې پویا حکمت والا قاتل الذین لا یمنون بالله دې زانه اټ حالات دهلی دا کتابو داوی پلیته یو کباهتونه قاتل الذين جنگ کوي دا کسان سره لا يمنون بالله چې ایمان نه راډی پاله ولا باليوم الاخر او نه پر از اخرت لومبه دي چې د قیامت نه مني او الله نه مني توحید نه مني الله په دې ایمان نه لای ولكم شټی لونه کوئی پس هغه د کیګنا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او حرام نه غنی आवाज حرام کړی دی الله پیغمبر د دا الله دابیم دا درم ولا الذين دين الحق او تابدارینه کئ دا غریشتینی دین مین اللذین دها کاسانو نا اوتول کتابا چور کله شه دا کتاب یعنی دا ټولی پلیتای په کتاب بالاو کې موجودین چنه دا الله ربول ذات ذات باندې سم ایمان راړي نو قیامت باندې او هوا سی زونه چې الله ته حرام ملي دین او حرام نه او د رشتینی دین تابیداری نه کئ الله سره جنگو کئ حتا تر دې یو تول جو ار ٹیکس او جیزیہ ہانیہ دن بخبلاس ہمسا غیرون عبید الذلیلہ نماز کر گئی جی اسلامی حکومت کے لیے پاتیکی گی ڈاٹل پدی لا ہوئی ٹیکس دور گئی خوانیا دن رالی گی بنا پر ڈاک بنر علی گی رازیبہ پلاس بے ور گئی او بل ادا دا جو ہمسا غیرون عبید الذلیلہ اسلامی حکومت کی کدے مستامینومی جزیہ عمر کے ٹیکس عمر گئی او د حکومت اوه دي بدیلنه ورکولې کیږي. بینه با باندې اخري اسكيدې او به حکومت کې بدیل اوه دي نه ورته. هغه اوه دي نه چې په حکومت کې به له وړ او دم نه ورته. صرف د خدمت په تور خادمان به. نن خبره بلکل الټا ده. جدا کر مسلمانانو نه کافرو اغستې دي. چې له کافرو په ملکونو کې بغټ اوه دي چې ته مسلمان نه. او کوی یو ردافلان کې دي مسلمان به نو هغه وینځلې صفا سوترا د اسلام نه پاک مسلمانی صرف نوم د مسلمانې خپل ددل مسلمانې سره خلا ویلوټه اورکرا پرته دا مصلا اورکرا پرته دا او په کال کې چې د نو یو میا شهر ازي رمضان د هغه عزت او احترام کوي په کې خیرات کوي روجي په پاکستانوم نه یې یا الله وهم ساغرین یو به ذلیلان بعض علماء ذکر کړی دی چې ذلیلې یو مطلب دا امه افتخار کوي پرې دی اوسې دوته ته لی بل ادا کوسی گیوم ل وی ل وی و غټ غټه بادی بنه کوي او هم سوا غیرون وی ب د ذلیل داولن ځکه کدی پنځه مزبوت کړه نه دی بجاسو دی دیو د مسلمانانو خلاف منسوبی تړي وقالت الیهود زهر ابن الله اوه يهودیان جوزیر السلام د الله زیده د درې موهجا دا کافر دی وای بغیر د الله نبلته نسبت دو د دې خبرې کوي چې د پلاس کې اختیار وقال تنصره ويسعن المسيح ابن الله عيسى عليه السلام ده الله دې مطلب سره دیوي يهودو دې چې اوزر عليه الصلاه والسلام له الله صفاتو نه خديته ورکړي او دې نور بوي چې الله رب لزتو ناصره او بوي چې عيسى عليه الصلاه والسلام له الله صفاتو نه خديته دي ده ابن الله دا مطلب وو اې زارې کغو له هم دا دې نه دا په خلوته مسممت ل په غګونهو خصو خبرې نه کوي او خلککوی لکهلو تش دخلې خبري ې حقیاتته او بید له دا دد بیدلی له خبره ده چې دوایونه کول ل نه یو شانوا کوې د نا دا کسانو سرا که فرووج کفرې کولو من قبل مخک د دی دو مطلب به د یو دا چې مررات ی د او سواتدي چې د مشرکانو او د کومرانو تقلید کوي دای د دا مشرکانو پا سراوان دی ویوظاہ اونا قول کفرو من قبلو بے مطلب دا چې مراد دا دی اللذین کفرو من قبلونا بوزیا او براہما کافر دی چه دای با دا بوزا او دا براہما بارک دا کی دا چه دای لے اللہ صفات دا خدای توب ورکڑی دی دی دا دا ریو سنوار له کئ قول الذين الذين دا کسانو سره کفرو چا ای کوفر کړه ومن قبل بخوا قاتلهم الله تبارك اللي الله ان يفكون کم طرف تدیاړو لشی اتخذوا اخبارهم و رهبانهم دا سره ما وجہ کړي سره جهاد وکاو کئ اتخذوا اخبارهم بين ولد بلال ایمان و رهبانهم خپل بران ارباب خدایان من دون الله سوا د الله رب عزتنا والما فيه ابنا مريم او السلام جوز مريم یو د دې ټول نه خدایان جوړ کړو ايدا حزو احبارهم ورهبانهم اربابهم من دون الله به يحل الها به يحل او پیران دا کې نه خدایان جوړ کړي دي د دې مطلب دی یو مطلب ذکر کوي بحر محيط والا او كانوا يسجدون لهم كما يسجدون لله دایره په له مشرانو ته سیده کولا څنګه چې حرق الله ته سیده کوي سیده الله ته مناسب دا دایباږي ته کولا وست وجودو لایقونو الا لله او سیدنه ای مگر د الله ته طره بل مطلب ذکر کئ امام نسفی رحم الله تفسیر مدارکی او اتخذوا حضارهم و رهبانهم دین ولی او خپل پیران خدایان بغیر د الله نه څنګه ویحیسو اطاعوهم فی تحلیل ما حرم الله زکه جې ری تابعداري کوله واده د خپلو مشرانو په حلال اول د هغه سګی چې الله حرام کړو او په تحریم ما احل الله او په حرام اول د هغه کی چې الله حلال کړو نو دا مطلب دی چې ته ضو اخباره همرحبان هم د نیولی خپل مان او خبل خدایان لکنن نم سه کې حال شبا خلکه داولې نفرې یاره ډیر ړې ته کږي او پیر چې بر بهې بندکی د خلکهستا پیرڅ خدای خو نو او نهکه دی کې بس چلی او که دا خوما نواک کدو دا سر نقصان را ته نهرسې او کله دای جی رب کی بس خیری کوي نه فرماځا دا داړه کې غلطی دي الله یو شی حلال کړل یا بزان باندې بندول کې بس خیری الله یو شی حرام کړل یا بزان حلالي اي کې بس خیری دا دوړه طرف ته دوی کفر و شرکو او شرک ول ابن مریم او نیولو دی سال سلام السلام زید مریم په خدای توب وما و ما عمره علی کې د حکم نو شوي إلا ما گردد دې خبرې لې يعبود إلهن واحدن چې عبادت وکړي د مهدګار یو لا اله الا هو نيشت لا يجدب النجم مگر دک الله لري سبحان هو وما يشركون فاقد الله دا نه چې دې الله سري صدرګر دې يريدون اولدي ان يطفئوا نور الله جملا كران داللا بیافواهم باخلوبان بي مراد تر رنا د توحيد د الله دا چه دابا مونگ پا خلوبان دی بندکو عمل خودای لورجینا او که کئی نو آبا بیکاری نو تش دخلی خبری دی پا دیدا اللہ رنا ختمال غواری ویا با اللہو نغواری اللہ الا مگر دا خبره ان یو تممنو رہو چه پورا کی ولو کری ها الكافرون اگر کبت گرنی کافر هو اللذی دا اللہ غزات دی ارسل رسوله چرا لگل دا خبال پیغمبر بلہ دا پہدای اطبان دی و دین الحق او پدین رښتینی له زهرا او علی دین کلهي د دې لپاره چې غالیق دې لاره پټولو دینونو ولو کره المشریکون اگر کبغنی مشرکان یا ای او الذین امنو اے ایمانوالو ان گسیرن مینه الاحبار ذاتین زموجدہ یره کدی سره جنگ کو دیکيو ه مولیان دیو پیران دی اللهوی دې تو ګوري نو دې بلی خبرته مو ګور کنه چې دې روان په کملار کارې سده یا ایوہ اللذین آمنوا ایمانوا علاو انہ کسیرا من, من الاحباریں یکیناً دیر دا ملیانونا والرہبان و دیر دا پیرانونا لیاکولونا اموال الناس خوری مالونا دا خلقو بالباطل پا غلط طریقہ و یسدونان سبیل اللہ او خلق بندی دلار دا اللہ نا اللہو ای دیر پا ملیانو کیا و دیر پا پیرانو کیا باس دیچ دا خلقو مالونا پا غلط طریقہ خوریم او خلک بندې دلارې دا د الله نه د دا کتاب دلهنا د دا دین د الله نه د توهید د اللهنا دی دا نه خلک بندې وجه د وجه دا, دا ده چې کلی او سړی د الله پهلار روان شو کتاب د الله ته لاس کوو د الله توهی اوومه نو بیا خوی باطل مولا او باطل پیر رارسولی نه شي بیا جبب کلاس نهرسشي ځکه دغا کېده جوړه شوي بیا. ما غزا ايجندلې د مال د لګولو د نه لګولو نو ځکه بيدا کار کئ چې خلک دلارد الله نه باندې والذین اکسان یکنذون الذهب چې جماکیس رزر او الفزت او سپینزر ولا ينفقونها فی سبیل الله او نه خرګې دلاره پلار د الله کی فبشرهم نذیر اور کدیلرا بیازابن الیم بازاب درناک یوم یحما علیها د تخویب یخره بی ذکر کئ په کمرض یحما چې ګمولی ب شيلییا پهې اووربانندې علی دا سر اوپین فینناې جنمما په اوور دجهنم کې په توقوا بهاجباو هم نوداغلی ب شي پهې باندې تندي دد و جنوب هم او الخونه دد و ظو شاګې د حظه معکن ل ف کوم او طببهویل کېږي چې دا اغدي چې تاسوجمعکړي د ظداري چتا سجما کولا ان ایدده شهورین د الله اسنا 14 شهرن په کتاب الله باش پګم اوځدان چې جن وفرزته کوي چې د الله په نيز وانه د میاش تشمیر په کال کې 12 دي ها او دای داشمیر نه مني کله زیاتې یو کله کمای نه الله وی دا ډېر لوی ظالمان دي د دې سره جنو کوي دےغا زمانہ پر نہ کھدا دین خو خود بدل کرو عقیدے بدل اکڑا عملی بدل کو تدریجہ زمانہ کو کم کو دیوال شروع کرو جے کم زمانہں او داد دئی دو او یوح مکی دا خبر ذکر شو جدی حلال حرامے او حرام, حرام حلالیں بعد یہ او نمونہ ذکر کیں ان عدت شھور یہ کیننスメرد می اسٹو ان دلائے پنیز د دل اللہ 12 شهرن دولس میاشت لري په کتاب الله په کتاب الله کې یوم دا, دا غرزنا فلق السماوات والارض چې په لکړي دي اسمانونه او زمکه منها اربعون هرم په دې کې سلور میاشتې دی عزتني نو احترام ولدي هغه کمی کمی لري مسلسل زکات ذلحجه محرم او یو درجب میاشتو ذالک الدین القیم دا د دین مضبوطو او د اسم القیم په معنا د مستقیم سره دا بلکل صحیدین دے سمال آرادا فلا تظلمو فیهن ظلمکوئی پا دیمیاشتو کی انفسکم بخبل دان ہر کس ما ظلم تی مراد دیں دیم ظلم پا حلال اولو پروسکا اولو دیمیاشتو کی وقاتلو المشرکین جنکوئی دا مشرکانو سرا کافتن د طولو سره کما یو قاتلونکم سره سنگجدی جنکی دا تاسو طولو سرا وعلمو پوشی ان اللہ مال متقین وعلمو مال متق چیکنن امداد دا اللہ دے پر ازگار و سرا انما نسی ہو یکنن رسو کول لے میں اشت دے ازت زیادت زیادت زیادت والے کفر پا مطلب دا دے چې کفر نورم دیر کارو ندی خدا پی دا پاسا آخلا کوئی کنا ویدائیو پی سرباري نور کفر لگو چلا دی کم گتیو حی دی بدا سی کول چیدہ دری میں اشت خمسلسل ویدو احترام والا نو دې وخت جنگونو داتو دی وي خدای اجازه درې میاشتې به څوک د جنگ نه صبر کړي نو دېږي او سړیو جواب اعلان وکړ زه حج په موخه را می نو که حرف فیصله ویرو ولا خلاف نشو کولې نو دې باغت رالو هغه ته به چګره دی دلابېښت نو محرم دا میاشت نه دا د ورستو کوو هغه غي په دای بابل حرمه کوي تبه د ذلیل اس کې خدایان ني ندی کې بجنګ کوه ابل مې شي به بس برغان شو دا غي به احترام کوه نو دا چل به وکم نا غمیاشته خو په خپل ځای دي نه رسو کیږي او نه حق کیږي خود مردا چدي بوله پرتوک جوړ په خپل عقیده کی. کم کمزای کی چې الله رب العزت جنگ حرام کړو هغه کې وېزان له حلالو غنو کمزای کی چې حلالو ته به حرامو غنو دا نور مېشته کوه د جنگ نکول سره خبره نه و هغه یو خو آسی جن کولی خو په هر ټن کې مننه دي دا کدویغه خدای خو ځان په حق غنه یې وړلې مبلې وړلې دانې په حق باندې غنو الله یې هم به همدا کار غلط دي بیا دا هغه د پاره چې تاسو کوم لګیاي کم تا ویلات کوی دا دا هغه پاسه دی بیا نو الله یې رسول د میاشتو د عزتو زیاتواله لپارهونو د کفر کوي یذل به الذین کفروا زیاتولې شپدی باندې ګمړای دا, دا, دا کسانو چې کافر دي یحلونه آم حالال ګړې د میاشتې لري ی اوقالال اوو حرممونونه هو عامن او حرامې ګړی بل کاال لوا اودي د پااره چې پور کې ه د تماشیر دهغې حرمم الله او چله حم کړیدي په ما حرمم الله اوغ چله حرام کړیدي کم چ الله حرمم کړړديونه حال ل ځ نهله همم فیسته کړړ شودي دتهڅ عاممالم بده ملوونه دي والله لَا الْقَوْمَ الله هدل کامل کافرین اللله دث نه کې کوم کافر ده یا یوهله دی نه مننو دی ځاینا درم کسم د خلکو فر نمبر ا پورې او په دی کې د صفات ذکر کر گن ګن سیفتونه دي د منافکانو بغیر د تقرار نه تقریبا س شپیو پې او سره د تقرار نه آبې اډیر زیاتې یا یو لذین امنو غوته کې دی بس کومه مخه طرف لې اوه بوایم پنځ بیرځه قرآن نه هم الله درس کوم هغه چې تفصیلی وخت یې مو کې تا او یو طالب به سره بوګه دا روان دی خې لازمي دره یم یا بابا راغه علماء الهه ایتاله بچت دی او یاره بس د زمه می وي ولي انن سه مرض ده چې ملي سه ما په سلګیا ده مانه خلنو باسي مانه خبربل پر خوال نو بس خوځه خبره کین په ما را ته پی خبره کین په ما را ته پی هغه acaso ته یو یاره چاته کوئی کم صورت شو را دي مندې و صورت ته بیا ٹھیک ته ما نا دادا چې په دې کې د منافقانو صفاتو نه دي هغه چې کله سړې د زماني سره لګي نو امید ده چې څوک بچ پاتې نشي زګات چې د منافقت عملی کردار نن باغا خو سلمان کوم موجود ده خراب خو خراب دی اجازه ده خوئی نو سنا سنا کېد منافقت پکې نو چر اخته وای یو ګته به یو سړی دین دی بیا ټوپ پوي چې وګره ماته منافقوی حالانکه هیڅ چا د چانوم نه دی اغستې و ير مغته منافقان وای کله وای مغته دا, دا وای نو قران مجید کې یو صفت ذکر کړی او درکې و توبه نه مافي وغواړه هر انسان کمزور دی عاقیدی منافقان الحمدللہ چی با مسلمانانو کی زمان کدی ما شرکی نشتی چید سڑن کافیری او پخلاوی مسلمانیم خور عملی نفاق دا غیر ڈیر زیاد زور دی دو دا منافقانو نخی ذکر کئی یا ایواللزین آمنو اے ایمانوالو ما لکم سشوید تاسولا اے ایمانوالو او اغا خلقو چی داو دا ایمانم کڑی دا سشوید تاسولا را ازا قیل لکم کلچو ویلشی تاسولا ان فروفی سبیل الله غوځه پلاړه دا الله کې اسا قل تم نتا سودرانه شیلر دې زما کې دا درانه شې کې دا زما کې مراد دنیا ده دنیا غوړه کې توه یاره کې jihad دا لړما لدا خو زما کاروبار خو دی دا پټی نشاړيږي کوم بسو اره زی تم دنیا آیا خو کړه تاسو دا ژوند لګ مینا اخرتې په مقابله الاخرت کې د مرګ یې ريږي نو دویم صفت د منافق دا دی چې د د آخرت په نسبت دنیا غوړکې آخرت کې خرابيږي خراب دي شي او چې په دنیا مي غوړ شي فما مطا ول حیات الدنیا ندا سکه د ژوند دنیا فالاخرته بمقابله آخرت کې الا قليل مگر ډیره لگا الاثم في رو قطا سنوزي جهاد لا يعذبكم ناذاب بدر کی تاسو لرا عذابن علی من عذاب دردناک وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سِوَا سُنَا وَلَا تَظَرُّوا شَيْئًا أَوْ تَظَرُّوا ضَرَرًا فِي الْأَرْضِ نَشِيءُ بِرْكُلِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله دې پارسي زبانې قدرت والا <تصف> الا تنصروه کتا سندا دنه قدرې په لمر نو کساسه امداد اونکو نو الله به امدادو کی لا الا تنصروه فليجواب به فسنصر الله الله به امداد کی ولی فقط نصرہ اللہ زکه جلا به امداد کړو اذ اخرجه الذين كفروا کلجئوا استدل را کافرو دمکی مکرمینا ثانی اسنینی یو ضغوا نا یو پدوا کی احدهما یو پدوا کی اذ هما فی الغار کلجوا دی بغار هز يقول لصاحبه کله چې یو خپل ملګری تا لا تهزن مغم جنکیگا ان الله معنا یکینند الله امدا به مون سره دایېت دلیل په دې باندې جابر بکر صدیق رضی الله عنه هغه مسلمان دی او صحابي دی د دې وژنه اتفاقی فیصله ده کم کوم سړې د ابو بکر صدیق د صحابیت نه انکار کوي دا چور کافر دي لکه د نن زمانی شیعه ګان چا وی ابو بکر صدیق د سره مسلمان نه ګڼي الله وی چې سړې په صحابیت کې شک کوي لې صاحبې د قرآن نص ته پدې باندې تاسو مخ کې او صحابي هو بیا مرتد شه او نه کافر دي ځکه چې قرآن وتعالى صاحبې لفظ ویلې دي به هو علیم الغیب او کار دا دي چې بل لفظ را لې ګلې د صاحبې په ځای الله علیم الغیب ده پتہ دا وتا چې له مسلمان د دنیا نزیو ک کا کافر بزی الله علم الغیرم واسې ورکړو چې هغه نبی علی السلام په هر خبره په ورو سرغو یقمته نو له مل صاحبه یې ملګری ده دا کله چې یو خپل ملګری ده لا تهزن مغم جن کیگا ابوبکر صدیق غم پسو اولی غم جنو وې دې چې غار کیو کافر رورسېدل ابوبکر صدیق جي بارو قاتل ابو بکر صدیق وي د الله پیغمبر کدي دې ستاو کتل مونږ بہت احتار شو هاو خفاف بدی باندې وي په ځان می پروا په نبی علیہ السلام خطا هو زکه جاغيو لوی акча نه وا د الله ربول عزت امانتو موږ دیو جنو یارا سن د امانت تر نه ځای نه شي مون بس کو بیا نو په دې خپاونو الله رب نبی علیہ السلام متو فرمای لا تحزن خفا ان الله معنا د الله يم د مونږ سره په ان الله سقی نه ته الله را ویګ آرام د زلو تسللی د زړه په د باې الله دزلو تهسللی را وېه پهې صاحب د نهبی ل سلام جب به کیتدي کوو او مضبوطې کډ خپل پې غمبر دجننودن په داسې لښکارو لمتهوا چې تاسوونهليدللی بیا لښکار دڅ و هموم ملاق سررفو وجووهلکو فارې وه اب سواره اللہ ملائک راولی گل دې کافرو کافر و نظرون ای وارول ان این یروہو دلی دلو دنبی ریح السلاة والسلام نا یعنی بس دنبی ریح السلام او د کافر و ترمند د ملائکو دلی دل دنبی نظر په نبی ریح السلاة والسلام نا لگی دو. او دیم مطلب دا دی او ایدهو بالملائکت یوم بدر والأحزابی چه اللہ دا بلد دا بدر پر از او د احزاب پر از باندې د جنگي احزاب پر از ملائکې را لګلی و ايده او مضبوط کوله ول الله د بلونو دن پدا سلاح کړه لم تروا واچ تاسو نو نو اوس بم الله د امدادو کې خو که تاسو وسره ملګري نشوي نقصان به مخه ولي وجعل کلمت الذين كفر السفلى او ګردل الله کلمه د کافرو څخه وکلمت الله او کلمت الله هي له لیا د همسه اوچته واللہ عز وجل اللہ دے ذرا ور حکیم و حکمت والا ان فیرو امر دے فرضیت دے جہاد په هر حال کې ان فیرو وزایله پارا دے جہاد خفافن کسب کیو وسه کال نو کدران ای ک او ک بچی دی لک دی او ک ډیر دی ان فیرو وزای خفافن کسب اهیددو جاددو کوئ بیامال کوم پخپلو مالونو سره هن فسی کوم پخپلو نفسو سره في س الله پلاه دله کې ځ کوم خیر الله کوم دا خبرهستاسو دپاره بههتاه ده ان کو کوم تالهمون ک تاسو پوږي خلکو یارسمونږ سره د اولاته خمدي علی رې الله اوله مازی ک کوي اتلسی صرف زامنو او نورې لونهوي دغې او ب بیاې ګې د فاطې ض اللهروستې نورنی کوونه کړو او مې فک درېې او څور سور بییانې. دارنې د نوررو ساحبه او د هغ مخېته دا ټول کاټونه ن ګرلی اوجهیا دی ککړ دی او ټولو کی برکتو اوس د یاره بچی جاته پرې دم دا وکم الله د زمونګ استستاسوو د ټولو مسلمانانو په حال باندې رامو کې دا جګړی شروعدي یو خوابل خوا نه کله باېجان کله په کوله جنګو کله په پټی به جانګو د رسه ټپک راغلی کافر مقابل ل دی دی. اللہ دې مسلمانانو اتفاق او اتحاد پیدا کړي زالکم خیرلکم دا ستا سره پاره غره ده انکه دم تاسو ته لا مونږه کتا سو پويږئ لو کانار زن قریبن بل صفه د منافقون چې کله په جهاد کې دې پويږي چې اوس یو دشمن دې کمزورې او نس ملک دې او چې ور شنو فائدہ په ګډې را ده ډېر غنیمت به ملاو شي نبي دې زی او کنا دا خبرې پکې نهي نو بیا دوی یاره پرې د زبکې نهم لو <سؤال> کنا رازن کریمن کېې سامان نېز دی او سفرن کا سیدنا سفر درمیا نه لت تبو ک دی بساتا ویدارې کلوه ولاکن بوده تعالی مشقہ لیکن لری ګلی شه په دی باندې سفر وسه احلیفون بالله زردې چدیب قسمونه کوي په الله لوست توان قسمه تا کتوي د جهاد کولو لا خرجنا معكم نمنگ بوتی تاسو سره جونګي تبوک له نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه سفرم ډیرو کدو تقریبا تبوک د مدینه منورینه هټسو کیلومتره په فاصله ده هټسو میل یا هټسو کیلومتره سفر دی تقریبا یو میاشته د سفر وو هغه قافلې به وخان وبو او سنا پیاده بروانو ګرمي هم دشمن هم ډیر مضبوطو نو بیا دغه ټیم کې د منافقانو ډیر کار خرابو الله رب لزت وای د ایرالو کسممونې ای کول یاره قسم په خدا د جنګ په چل ل پوهږو که د ژم چل راستنو به د سرهتلو او یولیکوونان فسه حال کو ی خپل ځان والله والمو الله پوهږي ان همله کاذ بون چې داې د روغجن نه بیالههصللاتو سلام هم سلام یو زر قبول کوي جذت به ورک الله یا فله کا الله تاته مافی کړی ده لمازن تله همېدي اجتو کدتا ما دا د مخک نو یا فله ماده تفی کړی ده په لمازن تله هم ېدي اجتو کته یعنی کې اجازت د نو کړې نهخبهوه حتا تر دیپورې یا طب یله کلله دی نه چې تا دښکاره شووه ګسان سر د کو چې رشتې دي او تا عمل کازین او تا پیژند ل تهروژ کې اجتې نوور کولی که نه نو د بس صرف دمره وکړو چې بس زمواری ستا پا سرکڑا بازی سالے با کار پا خپلا کئی خو تپوس بتانو کی نو زمواری با پتا باندی واچی یاربت دا خدا چل شو نو ما دا فلانکی نو تپوس کرو خپلا بی افاللہ و کا اللہ ما فکر لیدتاتا لما زنطا لہم بلید اجادتو کدیتا حتی تردی پوری تبین لکاللزینا چتاہ تخکا رشوی آگا سان صدقوچی رشتینی دی اتال ملکا فیدیناتا پی بی جندلی در حجن یو کس د دا مسلی تا بوسو کسن صد بیسو مسلوہ دا لانجو چت چالے پیسی اور کڑے دی او زبی دا مهرباني سيګه څه چالو او به دې په سړې کې لاس ته وړي او به دې په زور ما کړي ما دا ده په څنګه چدي ميدان دي حرام کړي دي حرام دي غسې دي انا کی ساید دې سره اخو الفاظه ولا بدل نه نه چل شو نو ما ایمه ندی جاي زمایي نو پدرينده لري بیاو کړو نور الفاظه وشه ما پتاو ما خبره کوم بیا سي دا په ما جايس کې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 د لا ر بلې د کوئ کته اجازت نور کولوونه پهته لګېلیوه لا ستا سنوکل ل لا ستا د نوکل نه اجازت نو غړی ستاکسسان یمنو دللهلی می آخره چې ایمان راړی پهله پرروست ني ایجاهدو د پریښدو د د خبرې چې جاددو کې بیابارین پخپلو معلونو په انف پخپلو سره ې چې د دینه پاتې شي چې موګو تهوي نو دے دیاد دینا د پاتی کی دو اجازت نا غواری واللہو آلی من بالمتقین اللہ دے پویا پا پر ازگارو انما اسلا زنو کل لزینا یکینا اجازت غواری لا یؤمنون بالله ولی اوم الاخر چا غی ایمان مرادی پا اللہ پورا ضرورستانائی ورطابت قلوبهم او شکڑ دے زلون دے دی فهم فیرے بهم نو دے دو وجد شکھ پلنا یترددونا حیران و پریشان دیو گڑ وڈ ولو اراد الخروج بيو يرمغه زوي وولو اراد الخروج که بي اراده کله داتو دجihad لاعد له نه ديبه تیار کله هغه د پارا دتن سامان سناسه تیارې هوبه ولا کړه وي خو د دې نیتو اراده د جهاد نو دا غرهي دا شاته وي ها ها وای دا هوجو کنه مونږ له هوځنيشتې مونږ له بغې ششتې ششتې به مونږ لا الله در رحم وك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولو ارادوا الخروج لديد اراده قلبه د تو د لپاره د جهاد لا اعد له ادته تیار کله بيد د غیظ سامان سنا سو تیارې خوبه ولکلو چې د خپل واس مناسب سو تیار یو کده کافر سره د جنگ لپاره تیارې پکاره د سنا سو هغه تیارې سره د نبی صلی الله و سلم خودلو عقیده سمه کا عمل د سم کا سنا سب بدن دنو مضبوط کا په چل د جنگ ځان پوها له کې الله لیکن الله بدو ګنل انامبیاس هم پرته کېدل لئ په سب به هم نممن اییکړدئ وکیله اوویل شل او کودو کېئ کاین سره دناسوونه بس ددی زلك ک د جهاد د دنونو اللله کېنو ل ځی کېې د خضو سرناشيئ د ښذو کارسئ خبرهواورونه تفسیری پ کوي داچر شداولی دا خو به ددی ووج کهعاد د ووجه نند کچل نهدي خزيب گورونو کې لګيادي تفسيري کې سړي په بازارونو بیٹه کو نو کې جدا چل لږه چل له زكى الله يفق اوذو معلکا ايدين کې نه د ناس سره وي بد غي په شان خوې خصلت بومي لو خرجو فيكم بفا خزيب ذلي سړو کې بسلو ورکیا و اوس څنګه جلي اوس خبره ټولې وښندم لو خرجو فيكم کدي اوته پتافقې ما زادوكم ننبو زياد کله ساسل پارا الا خبالن مگر نقصان ولا اوذو خلالكم منډې دی ولی ستاسوتررم ده په چغلخوروری سره یا بغونه کومل فتن نه ته لا ډی اختلا په تاسو کې وفی کومسمنا او په تااس کدي دد جا سوسانان تاسو کې د دی جا سوسان موجلی واللهوای من بوالی م الله دپیا پهظاللی معو داې لکه د دغول فتننا من قبلو دله ټولی او فنا مکته دینا اختلا په مسلمانهوکې اوقلله بول کل عموه دی اړولې راړولې دي تا ډېر کارونه حتا تر دې پورې ځاله کو چرغه وهک معنا دا دستا خلاف ډېر منسوبې تلل دی وظاره امر الله تر دې ځه کراږي او ظاهر شو حکم د الله اومکارون او دی دې بد غنون کې غیلارا ومنهم من يقولن ظن لي ولا تفتني جاب ابن قیس یو منافقو کله چې نبی عليه الصلاه والسلام jihad مدیر هغه دی نبی علیہ السلام ته یې را ما خوف فیتنه کی ما چا زن زن فیتنه سم را دو وه یې را زوی عاشق میزاده سلیمه هغه ذکر روميان دي هغه به کدا عاشق شې نو خاربن خراب مسلمان دېس برګې من جدا غلط نظر نهونه لګي نو مردارا هغه طرف ته احتمال له استخلص غنددې کناذر به بغیر د غندد سړنا دغه سی په زنان اصل بیرو لګید نو تم عفی وځلړه د سړي ګندې نه غرض دي کې ګندې خلينه ګندره وزي بیا ولا تفتنني ومنهم من يقول بعض په دې کې هغه دي چوي ځنلې مال اجازه ترکا ولا تفتنني ما فتنه کې ما چوا او دې مطلب د ولا تفتنني ما فتنه کې ما چوا فتنه کې چول سو jihad مطلب یې ما دې فتنه کې ما چوا دا خو سي فتنه ده نو دومره وګت سفر دی یودي خو زمونږه فصلونه خرابيږي او دا چللې واغه چللې ګرمې ده ما دې فیتن کې ماته نو داسې فتنه ما ما دا دا منافق دي چې سنت د نبی له سلام او سلام تا فیتنه وي بعض خلک کما کلی په پته نه وېږي چې له نو یو سړی بیان د سنت کې ګلوې فتنه راولي سړی فتنه دا فتنه دا سنت او فتنه ویل دا کار د منافق دي علا خبردار فالفیتنه فی سکتو فیتنه کې دې پرهوتي دي وان ان جهنم لموحیطتکم بالکافرین یقینا جهنم خا مھا ګیرکهونکې ده کافرو ان تو سیده حسنۃن تاسوهم کوراسی کیتا تاسو خوشالینو خپکې دیلرا ان تو سیده مصیبتن کوراسی دتا تکلیفو یقولون وای دی کذ اخذنا امرنا موږ عمل کړو په خپل تدبیر نن قبل مخ ګر دینا و یتوللو او ګر دی دی وهم فریحونا او دوی خوشالي کونکې دوی خوشاله ایسته په مصیبت او په تکلیف باندې मतलब دا دې دی شکر دې زنیم ته لوي اخاذ نه امرانه وګرو تا مانی کدي کې هوتاس نقصان دي اوس غمنه ته لوي مننګم زخمي راتلوي قول دوار ته وایا لن یصیبنا هی چر بو انرا الا ما كتب الله لنا مگر ها چلي کلي منل الله هو مولانا ده الله دې مددګار زمنګه وال الله فل يتوکل المؤمنون او خاص الله دي زان صبر مؤمنان ول دوه پیغمبران حل تر بسونه بنا تاسو انتظار نو کوئی پمومغا الا احدل حسنهين مگر به یو دو خوشالو غو دو خوشاله سي دي حديث ده نبی عليه الصلاه والسلام یو سره جهاد کې شامل شو او دو جهاد الله ده رضا به پاره دو دغه د لاس یو کافر مړ شو وې دا کافر او دا مسلمان الله دغه دوزخ کې نه وزه او ګو سره شهید شو نو دا به خدبا خلې با دی نیت دا دی، نیت دا دا او ج بنیت دبی چې به نیک د سواب jihad نه کوي او د مخلوق سره حق پی نه وي مبه الله بخل له لګیا نو ایتازو هم مونږ باندې د دو خوشاله نه دیوي انتظار کوي کغازیان رالو بخلی بخلید الله وي او کنه شهیدان شونو به الله بخليهم وانحن نتربس بكم او موږ انتظار کوو پتاسو او یصیبکم الله بعذابن ته دی خبرې چې وبرسی تاسو ته عذاب چې وبرسی تاسو د الله عذابهم مینندی د خپل طرفنا او بیا ایدینا یا طلاسو زمغا دا خبره مسلمان نه پاتېداري وي خدای کافر تبا کی خدای کافر تبا کی دا یو ټکه حکم اس کوم اخلاص سره ویل په کار وکنه دا یو ټکه کم اس کم چې د مونږ د اخلاص سره چې خدایا کافر ته تبا کا پته حالانګه کار خدای دی او بیا ایدینا الله بم تبا کی یا پم خپل عذاب آفت باندې تبا کی یا پم زمونږ ولا سنه فو بنا طرسونه انتدارار کوئ ان مع کوم مبسون منغم تا سره انتدارار کوون کېو پلتهوایا انفیکو خرج کوئ توانان په خوشاله سره او کارانیا په حبګان لیو تقببلله من کوم چریب قبول لکډشي ستاسوونه ان کوم کو تمم کو منفاسی کین یې فرمان د انفیکو امر په معه د شر سره. مطلب دا د ان انفم توان او کاره ک تا سومال لګوي د زړ د خوشحاله نه لګوي او که دسمجګور لګوي اول قبلیږې د نه نه ان نه کوم کوم کا منفاسی کوین تاسوی یو کوم بهتون کې د تاړیید لانا دا د خیررا توورونه قبلیږي اومانا هم نری منکی انتک بالاین هم ددنا چې قبول شي د نه نهفقام خیرراتون نه إلا أنهم كفروا بالله مگر د دې وجنه چې دې کفر کړو په الله او برسوليه په پیغمبر دې الله ولا يأتون الصلاة دین راځي مان زتا إلا وهم قصال مگر وي دې سستو ولا ينفقون بمالنا لګي إلا وهم كارهونا مگر وي دې بد ګړنونکي أغې لرا فلا توجب كاموالهم تاجب کې روانه چې تعال را مالونه ولا أولادهم او نو اولاد دې ما یوردو الله یې ن غړی الله ربې داته لی عبه هم چې دله ذابر کې بها په سبب ددي حاتت دنیا په د ژدو دنیایا کې وتزه کا انفهم او اوی ساګې ددی په هم کافرون نووي دی کافر اولله مال ته مقرور دا د عذاب ذریع ده او لا ت مقره دا ددی د پرشانه ذریع بالله دیی کسمونه کوی پله ان نههملهمن کوم چې د ایستاسوونه دی منافق به قسم کوي چې قسم په خدای زم مسلمانینه هوازه استعمال غريما و ما هم منكم ندیدو اساسنا دا ګور استعمال غري نه ولیکن هم قوم یفرقون خدای یو قوم به چیريږي به یېریږي چې دنده مضبوطه ایدا هغه ته استعمال غريما لو یجدون ملجا کدی منبلزاید پنا او مغاراتین یا غارونه او مدخلا یا سمستی لو لو الیه نديب ګرځي دلي وغه تا هم يذ نه هون ديب منډه وهلي یعنی مطلب دا د استاخوا کې دي پاتې نو په مجبوري پاتې کیږي بل وته نه ملاويږي قاضي سناو الله رحمه الله تفسيری مظهري کې ذکر کړي انهم کاريهونه من مصاحبتكم انهم کاريهونه من مصاحبتكم من مصاحبتكم بے استصمل گرتیہ ډیر اشد اشدل کراهتی بے استصود عمل گرتیہ ډیر زیاته بدګنی لو یجدون مخلصن لفارقوکم کدی ته د خلاصی چا د صداي ملاوي ده تانه جدا وې ته به په خوف لري خو دی انهم کارہونا من مصاحبتکم اشدل کراہتی لو یجدون مخلصن لفارقوکم کدی ته بل ده د خلاصی میلاوي کنه ترسو په خوف و مینه هم باز درېنا نو دا سیفات د منافق دي چې نه د مسلمان معاشره کې نه خوشاله او چې د کافر د معاشري او ټیکټو ویزه ملابېږي نو د من من غټيږي یا د نن صفت په د مسلمان سوچو کوي د امریکایو او د لندن ویزه چې وته ملابېږي نو دوی وته ګیرو مخروي ابرېتم متو به سنا سنا خپل خو چې ستامه ولګي نو کپاټه په ډګي رې نډه کېږي او خري او چې کله ویزه ولګي دا د بیا دروازه لري چېو پینټ شټ ولواخلی اسرپورته را سینه په لارې هغه بدل کړی الله یې پتا وسکه پات کېدل باتي نه حضور اده چې سره وته نه ملاويږي کچا تاسو سره وسته ملاوي شته مستا د دې بیا د لومړی او د ګډل ناکام نه دی ورمنل کړی دی وته وامن هم باز د دینا من ها غدي يلمد کا چيب لګي پتا فصدقاتي پتقسين غنیمت فصدقاتي پتقسين خیرات کین نبی عليه الصلاه والسلام غزاله تلو حوازن سره جنگو بیرګډیو بيزي دا غي نه پلاسراني نبي عليه السلام, السلام دومر سخي انسانو چې دو دو سو بيزي یو یو کس نار کولې هاغه ګمداسيو جا غځي کې سرداران او غي لړي ډيري ور کولې غرض په کې داو چې دای ته فتحو لګي چې د پیغمبر دا جنگ ګډو بي زور مال دولت نه دکړي چې دی اسلام ته مجبور شي چې منافکانو قتل له ته لیدلو چې موږ له پکې سملاوشي زمونږه خبغره مشي د ته خو میلاونه شو چې میلا شو یاره دا تقسیم خو انصاف نه دا د چې څنګه تقسیمو ک دا د ان صاف تقسییم د وي دله خو کار دا موږ جیات د راغلی وو منډې موږه ولی دي سرړی موږ و بچ مونږه پرېښود او مال چراه د بل چا اللهبولې ض و امیننو هم یل مزوکه ف د کاته امنو هم باز د نه من د مزو ک چې ا لې په تقسیم د خیرراتونو فَإِنْ ان مِنْهَا تو منه کوورکیشي دلاړه د دینانو ورو بیا دی خوشالی یو ی راړه خړی د خزګې په کېسه وکه په الله میووت منه کهله وررنړیشي د دینانو ضاو میختون دغ کد بیا غوصی دککه ټم کد بیا غوصی واللاوان نه هممررضو کهد خوشحالی شو الله وررسو چې ورړې دله کی کافی دی مونږ لرا الله <سؤال> صحیح او الله <سؤال> من فزله زر و چرابه کی مونږ لرا الله د خپل فضلنا ورسوله او را به کی پیغمبر خپل ایزه په تقسیم سره ان الا ان الى الله راغبوننا مونږ ساتون کی نو د دې لو جواب محذوف دی لکان خیر الله کدی داس کړي چې الله په تقسیم خوشاله وي او د پیغمبر په تقسیم راځه وي نو به د دې په اړه خبره ډېره به انما کااتو ل الفقررا تقسییم د خراتوننو او کممطریق په کار دی الله دغې ځونهښ என்ன م د کاتو ی کې د کاتونونه لف کرای د پااره د غریباناننو دي وال او د پاره د کار کوونکو پهې بانې کمم سی ډیټ م کارړې پهې بانندې دا را غونډی نوغ ل پقېسه اوررکولشي. وال ما الله فتې کولوبه هم اوڅوک چې خوشالوېشي ابتدا د اسلام کیو ادعا مؤلفه تل قلوب مې مراد کمې وې شوق دامت نه مراد دي چې کافری او اسلام طرف ته سنا سره غبط پیدای دل او کل د اسلام ته شوک پیدا شي مؤلفه تل قلوب داوم دي چې ديما را خو ایمان روڑې ده لای ایمان ابتدای ده زړې مضبوطول شي او دې لږ زکات ور شي حضرت عمر رضی الله عنه خپل زمانہ کې باندې کړهوبیا اگر وی وای چون اسلام بلکل مستغنی دی لہذا دا صرف به غریبانو فقیرانو او محتاجو بلگی مؤلفه القلوب ته اوس زمغه اجت نشتی اس کې اوسړې ایمان راړي ایمان ته محتاج دی لہذا دا عیسی هغه نن کړي و افریقا با با سدول سټونو کې ولغارینا او کرزدارو لرا د پاره د کرزدارو دا کور کې کرزدار لې ورکا او فی سبیل الله پلار د کی و ابن سبیله مسافرله پریزته من الله فرسکله شو حکم د د الله د طرفه واللهوالی من حکم الله د په یو حکمتواله ومن همله زی نه بعضې په کهدي ی عضون نبی یا چې تکلی فر کوی پ او یقولونه اوای دی اوضون چې دی د او ورزمم کېدارې خبرې نکل ته اووایه اوضونو خیر الله کوم دی د اودون کې ایمان راړی پله اویو اممننو لمو مینی نه او یکن کوئ په خبره دمو مینانو رحمتتونو رحمت دی للهځنا د پارهدع کسانو آمنو چې ایمان را وړی د من کوم ستااسونه واللهځین دا کسان یو رسول الله چې تکلیف ورکئ پیغمبر غمر د اللهله ی هم عذااب علیمدي د پاار د عذااب درغناک منافکانو پیغمبر د حصله تو سلام پور ټوکې کوي چااو ته یې لوګو مکه وای دا سې وي هغه ته په تو لا ګیلا نو ګوره ښه خبره نه نو دوی جواب کوي دا سې چللې حق سره دی او او ځنوں هغه چې سو توای کڼو دی یې منی دوی بيدساعدقمان کړو نو بس دیکھو چې څه خبره وته کنه رښتیو یا بس ٹھیک دراګه شې دا حالانکه مونږ خو زړه کې دا سې چې دو دشمنانه ني الله ایتون اورولګل چې ستا کدا ګماني چې د هر خبر اوري اجازه در کمزوري مګړای بلکې رس تاسو بخیر خبري یقین کئ او غلط خبر باندې یقین نه کئ خود مردا چې بظاهيري الفاظ فیصله کوي او عمل الله ته سپاري او تاسو نیت کړئ چې مونږ بدله تکلیف ورکو الله سخت عذاب بدل در کمن یا احلفون بالله دې قسمونه کی تاسو ته تا الله باندې لکم تاسو ته تا لیرزو کوم دې لپاره چې رضا کی تاسو الله وررس الله پی غممر د الله حقکو ډیر لایک دی ان یورو چې د ضا کیا غلاره انکانو مینی نه کو د مومنان الله رببول لز تو تا ته قسمونه کو د دپاره مسلمانانو د قسمونه کوید دپاره چې ضا شي الله چې داسسوتی نه ضا شي اللهید له په کار دادي چې د دا الله د ضا خیالې ساتللووي الله پی غممر د اللله رببول لزتو د هغه ضا ډیره مخکده. له میالمو آ نه پوهېږي ان همی حدل الله چې چا خلافو الله وور سولو د پغمبر د الله په ان لهناه جهن نهما نووي به اور د جهنم خالیدن في همې شب په کې ځ کللښزی لاظین دا درسړ ډیره زیاتهلو یا یا ضرو منافکوونه یریږې منافکان ان تو ن لام د خبره چرابللیګلی شي په دی مسل مارانو خبر بگی دا مسلمانان به ما دا هغی غندونو نا په کلوبهم چدی پزلونو د منافقانو کی منافق سړی پزړ کیار وخت غل <سؤال> ناستی حسناته ما دا دروغ اختهارانه شي او دا ما دا منافقت ته دختهارانه شي نو کل استعذو ثوتا او آی چټو کیو کای ان الله مخرج ما تهزرون الله د اختهاره كون کده اگې چتاسي هري جاي ما تهزرونا د هغې نه چتاسي هري جاي چتاخارانه شي یاراں له انسانال ته هم کته دغ نه تپوسو کې چې دا تاسو شوي ل ی کولو نه نو خاهخوااو ب ان نهما کونا نښو مونږ خو ګپ لګو مونږ خوځان مشغلو ونا لاو اومونګلو ب کولې لارم لننډولله نکل ته آیا ابلله آیا الله پورې په آیا د پې د الله پورې قم تستاې اونا تاسوټوکې کولته بک چې ساب راانو. منافقان مخک مخکران خپلو کی گپ لگو لگا بابرنا بل از مال خبر اکڑیو چه علماء وقاعدہ ذکر گئی چې الجنس و یمیل الالجنس و یو جنس میلان کئی بل جنس تا ندادل غم مسلمانان و روانا نبی علیہ السلام ابو بکری صدیق و عمر فاروق د زوام ددین لئم الگر بل د چائی چې قران دا غي باركي او حسنا اولايک رافقا دا ډېر بهتر ملګری دي چې کم به مخلص مسلمانانو هي ودی سر زن ماغو ودی به خوشالهږي دای سره دې زیاته ځای مې لاو شي دای سره دې زیاده خبرو اترو موکراته مې لاو شي ودی به خوشاله مونافقانو به د دین الختو دا ګایو خو را الله انهو شي کلم روبدار اوم غسنا ک علما ذکر کوي لیلی بریتی پریخي حضرت عمر رضی الله عنه دا الخت بریټ نه ځي لیلی پریخو دي دل دا سیمه دې لري هم غوسنه کنه خپل به نه راځل ځکه څړلې کې به فالو هلال کې په صاحبو کې سپوګستو په بدنونو ولاو هغه به فاتو ګرځیدل ځکه څړلې کې د سړی صفای دی نه یری اچھا څړلې کې ګم دې کنه نو به طرف طرف لکه سیمه کې د دې پښو ورختا ورختا ګوري چې اسنه چاته دې خوانه را باندې گزارو شو دې خوانه گزارو شو نه دې روان خبرې کوي بلار روان دې خبرې کې خپل کې دا, دا شته چې روان دي دمه نبی علیہ السلام او صحابه بیا دل ول ویدا چر را روان دي کنه وی دې دا خو غو نه ویني چې ګوره دا بدل فتح کو ما دا ب فتح کو کو ما غصب کو ماي تړي وی سو نو دا اوس د کول خبري زاده چي کوي نو الله رب العزت آیتونه راولې کړي دا منافکان داس داسي وي نه چې دوی را ته شو تاسو داسي ویلې دي په قسم په خله مون غلار لاندو مونږ خو څه خبري کړې هم مونږ شپ لگاوو نو الله وی تاسو غپل غوینه غب تو کی کوئی دا ټوک الله سره کی هی حياتونو دا الله سره مکیږي پیغمبر دا الله سره مکیږي پیغمبر خو دې خبره کيده الله په وینا کوي نو تاسو راکو له نور سره نه ملاوي د الله په ټوکی کوئی حياتونو دا الله په ټوکی کوئی دی واه کیوم باندې خلق سوک د سنت سره خندا کوي سوک ګری سره خندا کوي سوک پټکی سره خندا کوي سوک سره خندا کوي سوک دسو سره نو تعالی ټوکو لګله ګیره ملاو تالا ٹوکو لیلہ دا مسلمان جامع ملاو شو تالا حندال ایلہ چدنو د مسلمان سنت ملاو شو دا د منافق صفت نی لا تا تذیرو بانی مکاوائی قد کفر کم تاسو کفر کرده باد ایمانکم پس د ایمان خکار اکولو ستا سنا کفر مخکار اکو پس دی ایمان خکار اکولونا اِن نافو کمم مافیوکو هم تو آئفت یو کم یوڑا لیتا پتاسو کی نعظ ابن عذاب بور کو تو آئفت ان هم كانوا مجرمين زكاة جودى مجرمان المنافقون والمنافقات منافقان سديو منافقان خزي بعضهم من بعض في ذلك بعض ندين انا ذاك ديبل يو بل سرنا السولاكه او صفاتنيه اوشانني فا اجتماع ماذا ديسد بكمس دي اوشانني يا امرونا بالمنكر حكم بكيد با ناروا او وينهون عن المعروف او خلق بمنكيدني كونا ويقبزون ايديهم باندي بلا سنقبل دا خرچینا پدین د اللہ ناس اللہ آنو دیہر کل دی اللہ الله اللہ پریخو دی دی ان المنافقین اوم الفاسقون یکینا منافقان اوم دی دینا فرمان وعد اللہ المنافقین وعد اکڑی دا اللہ منافقان سڑو المنافقات اومنافقان خدو سڑا والکفارا کافران سڑا نارا جہنم آد اور دی جہنم خالدین فی آمیشہ بی پدیکی ہی حصبو ہم دا اور کافی دی دی, دی لی فَلَا نَحْمَدُ اللّٰهَ وَلَا نَثْنِي عَلَيْهِ فَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ غَيْرَ بَارِّ الذَّنْبِ هَمِيشَا كُلُّ الَّذِينَ أَنْتُمْ كَالَّذِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَوَى خَلْقُ مِنْ قَبْلِكُمْ جَسَاسٌ نَمَخْقِي كَانَ أَشَدُّ مِنْكُمْ سَخْطُ اسْتَاسُنَا قُوَّةً بَدَاقَتْ كِ وَأَكْثَرَ عَمَالًا أَوْدِي رُبَ الْمَالِكِ وَأَوْلَادَنَا پَوْلادِ كِ فَاسْتَمْتَوا بِخَلَاقِكُمْ أَغَي فَائِدَةٌ إِذَا غَسِلُوا بِخْلُوهِ سُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بَاسُمْ فَائِدَةٌ غَسِلَا بخلاکم بخبل یسو برخو کما استمثال الذين څنګه چې फायदा او کسانو غاښانو من قبلکم چې مخکې تاسو ورنو بخلاکم بخبل یسو برخو وخصتم او تاسو مشغول شې یی کله زی خازو په شان د مشغله کېدو دا وایي اولائک داغسان یعنی تاسو مشغوله شې یی په دین یو په باطل خبرو کې په شان د هغه خلکو دا وایي دنیا اخرت کې انجام څنګه دم تاسو یې اولاائ ک دا قسان حت لو هم بربا عملونه دد بربات شوله مونه ددي چې دنله خرتې دنیا خت کې په اولاائ ک او دوا کسان همدی ددعوانان علمیا تیم نه به اوله آیا نه در راغلی ته خبر داوا کسانو من قبلیم چې مخک نو کا مینووه د کوم دنوه ل السلام وه د او دایانو دا دا سمموود او دسمودیانو د کو مبراهhimه او د کوم د ابراهhimمه حاب مدناو د مدینو مدین واللوول مطفققاات یو دوا کلول ټکی شو ت هم ررسلو همبلیل به یناات اغلی و دی دا پیغمبران ددي په عاضو د لایلو الله نو اللله ر لزته لزې مهم چېزلمې کړی پهئ والله کنقانون پهسههم یزلیمون لیکنې بل ځانجلم کړو ممنونه اول میناو مو میینان سړیو مومنناې خځې بعضو هم بعضې پهدي کې او لیاو دوستان د بازو دي. یا امرونا بالمعروف وحکم گیدنی کو و ینهونا عن المنکر امنا کول گیدنا راوونه او یقیمن الصلاۃ و قائم ایموز او اتونا زکات او ور گید زکات او یتویون اللہ و رسولا تابیداری کید اللہ د پیغمبر د اللہ نو اولایکا دغسان سرحمهم الله, اللَّهُ زردی چ الله برحم کی بدئی ان اللہ عزیز حکیم اللہ دے زور اور حکمت والا واذ اللہ المؤمنین وعدکلین اللہ المؤمنانو صلو المؤمنات او المؤمنانو حضور سره ور د مؤمنانو اتفاقی ذکر کو چې هم اولیاء او بعضی بعض به بعض ملګری کار به صحیح امرونه بالمعروف وینهونه ان المنکر دنی کو به حکم کوي د نارواونه به من کول کوي د منافقانو کارسو یامرونه بالمنکر کوونه به من کول او د نارواو به حکم کوي نو مؤمن مسلمان به دغه الټه چلیږي نواد اللہ والمؤمنین وادکڑ د اللہ مومنانو سڑو سرا والمؤمنات او دو مومنانو خدو سرا جناتن دا جنتنو تجریچ بہی گبا من تحتیل انحارو لاند دا غینا نہرونا خالدین فی آمی شب ای پا دیکن ومساکن طویبتن دو کورن و پاکو فی جنات آدمین پا جنتنو دا میش گرائی کن ورزوان من اللہ اور ازاد اللہ دا طرفا اکبرو ڈیر لوی ادا دا ڈیر لوی شید اللہ دا زمین دا طول وليسه وليده ايسالك هو الفوز العظيم دغه کامیابې ډېر زیات لوی يا ايوه النبيون نبي عليه الصلاه والسلام تهكم يا ايوه النبيي پیغمبرا جاهد الكفاره جهادوا الكافر والسلام والمنافقين اوه منافقان سرا وقلو ظالم او سخص شب بي بام دي ومأواهم جهنم دي زائد جهنم ففرق سره جهاد تو ترا او منافق سره پجبابامي واغل زالیم و سخش فضی دی, دی سر سختیوکا و مقواہم جہنم او دی زائد جہنم و بئس المصور رب زائد ورد دو دی دا جہنم یا حلفونا باللہ دی کسمنکی پاللہ ما قالو چھ دی خسن دیویلی و لکد کالو او دی ویلی دا کلمة الكفر کلمة دا کفر نبی علیہ السلام و جنگ دبوک کی خطبہ بیلا بیانی تو. نبی علیہ السلام دا هغه منافقانو تذکره وکړه چې jihad کې نو شریک شویل ادا وی ډیر بدی ویل جلاس بن سوید یو منافقو هغه ښا کله خا... نبی علیہ السلام د خبره راختی هغه موږ ټول دغه سیرو به موږ د خرونم لاندې وجدال تا پتا و او چې دا کم خلقیا دی نا خو زموږ د ډله خلق دی هغه موږ پر اختیار اوسیو نو به موږ د خرونم لاندې دغه دغه اشاره دې چا پا منافق رد که نو داسی او سانده داسی چه ده توبه گارشی یا خو با توبه و مسلمانانو مسلمانان تا براشی ایا بزیب بل خوابن نی نو نبی علیه السلام تی برادو که نو دا منافق اتخه دا خبره نبی علیه السلام تاورا سیدان یا وڑی کی صحابی و آوری دا دا خلوی سلو نالتا گیده کسمنو خلوی یارا جیزو خو